Це ж наклеп обурилась юридична твердохлібова душа. А хто перевірятиме і кого? Корофеє. У нас корифею вірять, цим тримаємось. Президентик це знає і вклякнув умить. Будь ласка, вам кабінетик. Та й не кабінетик, а кабінетяру. «І меблі, імпорт, валюта, і кивими ручної роботи, і картини пензля заслужених, і народних, і кондиціонер не харківський, а то що за доларчики, і бар з різнокольоровими пляшками?» «Корифей там буває скільки? Раз на рік. От вам і придебенція». «Вони навмисне дурять мені голову», – подумав твердо хліб. «Довідалися, що юристи вирішили познущатися». Мабуть, у всіх у них колосальне почуття гумору, а я геть позбавлений. Тоді що ж, треба терпіти і не подавати знаку. Але як це зробити, коли душа горить від обурення? Звиклий до життя діяльного, вщердь переповненого клопотами, нервуванням, неприємностями теж, твердохліб з Донецька опинився в становищі Фауста, якому погрожував чорт. Ти в вдалі пустою. Достаточно ж знакомти з пустотою. Ці люди були суцільною пустотою. Щось вони ніби захищали, щось оберігали, від чогось відступалися, ще на щось заплющували в очі, там піднімали руки, там затуляли вуха, там одверталися, на знахабніння усміхались, від погроз щулились, скарги відкидали. Просьб не чули, коли треба були відсутні, замість наполегливості вдавали наївність, шурхотіли словами, шаруділи одягом і постатями і позіхали, позіхали хряску в щелепах, так що в тих позіхах могли б потонути всі клопоти світу. Колись вони вийшли з народу, тоді опинилися над і поза народом, але не помічали і не хотіли помічати. Бо що їм? Коли знімуть, колось переставлять, того возвисять, того спустять у пекло. А ДТЛ застанеться. Бо є статут, є сталість, є традиція, є історія. Вони нічого не охоплюють, нічого не узагальнюють, ні за що не відповідають. У них тільки простір від маківки до стоп. І пісок під підошвами і марнослав'я, і пустослів'я. Вони знайшли комфорт для душ, позбувшись обов'язків, а комфорт для тіла у цьому притулку спокою і лінощів. Тивденний комфорт славився, окрім лісів і вод, ще білими пісками, що лежали тут, мабуть, шаром кілометрової товщини. Все йшло в пісок. Хай десь там глини і екскалатори, хай чорноземи пшениці, кукурудзи, 50 мільйонів тонн буряків щороку, хай розкриваються безодні небесні, і грязюка тече до самої Африки, і гуму зі степів виноситься велетенськими ріками в океани. А тут сухо шелестить під підошвами пісок усіх можливих фракцій, бо над ним теж фракції, модифікації, корифеність. І діє комфортність. Ох, провести б генеральне вседержавне планетарне слідство, щоб викрити, затаврувати, пролити гнів праведний. А хто проведе? Хто і від кого може отримати такі повноваження? У Південному Комфорті ціле крило відводилось для приміщень призначення, сказати б, культурного. Велика бібліотека і читальний зал, більярдна, два більярди малими з Англії, чи Швеції, спортивний комплекс, кінозал. Десь на третій чи четвертий по прибутті день твердохліба запросили на перегляд кінофільму. Якась стара стрічка про морську катастрофу. В тумані зіткнулись два пасажирські судна. Один капітан все командував праворуля, бо так велить морський закон. І протиранив борт зустрічного судна, яка опинилася в нього саме по правому борту. Ясна річ, процес, прокурора, адвокати, судді в мантіях, дами з хусточками біля очей, нудьга навіть для хліба. Члени ДТЛ дивились не так на екран, як на корифея. Стежили за його реакцією, щоб відповідно реагувати самим. А назавтра корифей за сніданком поважний, ваговито, мов би, пощасливлюючи всіх довкола, вирік. «В морі, який суші маються свої дороги». «Вря, вря, вря!» – зацокав язиком сателіт. Твердохліб вирішив, що це слід сприймати як жарт, і мляво усміхнувся. Але наступного ранку почув. «Гай, гай!» Скільки славних кораблів загинуло в розшалілому морі разом зі своїми знесиленими командами. Вря, вря, вря, проасестував сатиріт. За колони обізвався хвостик, який уже знайшов десь потрібні слова, щоб підстосуватись до корифея. Ніхто не вертає із зниклого корабля, щоб повідати нам, якою жахливою була його загибель, якою нежданною і болісною стала передсмертна агонія людей. Час тут мав єдиний вимір – строк путівки 26 днів. Нічого перед тим, нічого після. Тому треба було знайти, чим заповнити ці 26 днів. І от корифей, мабуть, знайшов море, бо море – це стихія стихія – це життя. «Тепер звернемось до Акулф. Оце мої назви яких – Холоне Кров, заявив корефей наступного ранку. Сателіт заврякав, Хвостик прочитав своє «Ніхто не розповість, з якими думками, з якими жалями, з якими словами на устах вони вмирали». Взагалом, кажучи, Хвостику бракувало лаконізму, в, в чому переконалися всі за наступним сніданком. Коли корифею притаманному йому стилі далі розвинув тему акул. Акули звикли пожирати все, що вони знаходять на поверхні. Хвостик зрозумів недоречність свого способу мовлення.